Ja, hej. Mitt namn är Johan och eh, jag läste den här artikeln om eh, Ulla Red och två asylsökare som hade gjort ett rådigt ingripande eh, när de mm. tog två stycken tjuvar. Ja, du? För jag bara tänkte här, det finns ju vittnen som har pratat om att eh, det var EU-migranter som... som i, som stal de här tv-apparaterna. Varför skrev ni inte ut att det var EU-migranter som stal tv-apparaterna? Ja, men i det fallet... Alltså, jag känner ju att i det fallet så hade man ju... Vi hade ju... men eh, Jag vet inte, det kändes liksom inte relevant att skriva det i, de var ju... Eh, vad heter det? Alltså, de var ju misstänkta tjuvar. Så i det fallet, jag har ju liksom inte suttit och tagit reda på vad de hade för, för bakgrund. Mm, men de men ni beskrev ju de här som grep som, som asylsökare, men de som var gärningsmän beskrev ni ju bara som män. Varför beskrev ni inte de som är migranter Det är väl samma typ av, av irrelevant eller relevant information beroende på på på vad man har för åsikt. Det som är intressant här är att det är dubbla måttstockar. Nej men för jag, jag har ju redan förklarat det. Att det, att, att det fanns ett annat sätt att beskriva dem, nämligen att de var misstänkta tjuvar. Ja, men ni kunde, jo men ni kunde lika gärna skriva att de var emigranter. EM var varför ni inte det? Nej, men det är för att jag valde att använda misstänkta tjuvar istället. Ja, just det. Varför valde du det? Vad har du för politisk agenda? <laughs> jag har ingen politisk agenda. Har du inte det? Nej, det har jag inte. Ta du avstånd från kommunism? Vad säger du? Tar du avstånd från kommunism? Jag, jag tänker inte diskutera vad, hur liksom mina politiska eller icke-politiska åsikter... Den största massmördarideologin det... i, i, genom historien. Ja men jag säger att vill jag vill inte, inte diskutera av... varken, varken för eller emot. Jag tycker inte det är relevant. Nej, det är klart du inte vill det när du är kommunist. Men du, ska vi sluta nu? För jag känner att vi kommer ingen vart. Ja, men kan detta. du inte ta avstånd från historiens värsta massmördare? Pol Pot utrotade en tredjedel av landets befolkning. Nej, det är ingenting som du tar avstånd från. Ja, men då är du ju kommunist. Så, än så är det inte. Nej, men jag säger ju jag, jag säger, jag säger till dig att jag inte vill diskutera var jag står någonstans politiskt eller inte. Nej, det förstår jag. förstår att du inte är nöjd med hur artikeln är skriven. Hur, vad, är det, vad, är, vad vill du? Ja, men vänta nu. Alltså, du använder dubbla måttstockar. Är det så svårt att förstå? Det måste du väl se själv, eller... Liksom, vad har för jo, jag förstår du Jag vad förstår har för... att du tycker att jag använder dubbla måttlockar. Ja, men var, ifall... det, det, det är väl objektiva fakta? Ja, du Vi väl likadant kunnat skriva män, gret, män. Ja, precis. Man hade kunnat skriva på massa olika sätt. Precis. Men det är en bedömningsfråga från precis. gång till gång hur man väljer att skriva. Och i precis. det här fallet valde vi att skriva på det här sättet. Ja, och av någon konstig anledning så väljer du precis som alla andra journalister att skriva på exakt samma sätt varje gång. Det är märkligt att slumpen alltid artar sig så att, så att det blir på det sättet. Vad är din förklaring på att det är så uppenbart dubbla måttstockar? Kan du förklara det? Jag känner att vi kommer inte längre med den här diskussionen. Nej, därför att du har ingen förklaring annan än att du är kommunist och det vill du inte säga. Du kan inte ta avstånd från dina polare, du kan inte ta avstånd från Stalin, du kan inte ta avstånd från, från Lenin, du kan inte ta avstånd från någonting... Därför att du ingår i en kommunistisk krets där allting går ut på att man ska skönmåla invandrare. Som någonting jättebra. Och du tog chansen. Men du är så himla avslöj, så det är inte sant. Du har okay. ju bara. Okej, okay. men du, nu tycker jag. Nu räcker jag. Jag känner att vi kommer inte längre. Tack för att du ringde. Mm. Hej. Mm. Hej. Hey. Hey.